Oriain elkaresketa bai. bat egin beh dugu, ezta? Bai, goizian eh, bueno, programa horrekin zabaldu dugu herrian pintada desberdniak azaldu dira eta horren inguruan itzeingo dugu pixka bat, ze bueno, Uxue Perez dago telefonoan beste aldean, Makutxo Tabernako Ardura. eh, arduranetako bat. Oida. Eh, bueno, Uxue. Keixo egunon. Bueno, pentsiatzen dut xustua. Bai, bai, bueno, xustua. Xustua, Ba, eta bezakit, eta da, no, aurreago urtetane olako pintaak azal izan du dira herrian eta, bai sustua eta harridura, ba, zen momentutan etortzen dien pinta baiek, ez? Baina, bestela dela, ba, harritu harritu ez da txuin, zer balakigu, ba, de bai dedikatzen diela, eta gau ez ziten txustela olako, nah, harritu harritu ez da, ba, sustu hartzen zu, ez? Kalditutako eh, bat bezala, ez egite, uxuez, zeh, esan nahi ozun jari, eo? Ez, bueno, esan hauten ez duintzat, herriko beste punto batetan baiatzaldu diagolako pintagak, herriko sarreran, neokeroz dano, kartelian, landetxeko sarreran, geho ugalde Txone baitare pankarta baten gainean, e, biba espainia atziute, eta... Eta ginoan gehiago azalduene, bai, bueno, bak makutxoko terrazen e, justo, eta ezan, bueno, ba, gure ustez beintzat e, provokazio dutxe dela, beraien albetik, eta esan dute momentutan e, eturri dien pinta daiekez, ba, bueno, ba, gu bake, bake prozesuak e, zaiatze, itien zailatzen ari gamitartin, ba... Ba, Bera jaik badiru dibentzat ez dutela du bideoi eta a, provokazio huts bat bezala ikusi dugu enten. Ez agit, salak eta jartziak kasoetan zerbaitetako balio dun, edo ez, edo... Ba, egila zainoen txen noletxeak unaz, e, aiorak inonduna zalkatiak in, eta ba, ba, salak eta jarri nik ustez, jarri berdela, ba, olako, ozak ez dilako hauza izolatuak, nire ustez, ba, eti elburu batekin edo, edo eta estrategiak temarroan gertatzen dira orduan, ba, eta jarri dugu, edo gaintzat ezak... Ba, bere gainartuko dula pinta daien garbik eta eta bueno, behintzat behar emandigu, kaltetu bezala behar behar behar ezkertzen da, edo gaitzik e, jarri gaitzat. Bueno, gu jendea izan e, nahi joan mendikan e, leku gehiotan azaldu badia, guri abisatzeko eta gu gala herriko jendea informatzen. Eta bueno, ez dakit beste zeu ze izan nahi usue... Ez, beste ikan gabe, ba, gu kurelanak jaraitzuko dugula egunero bezala, eta bueno, ba, gau ez eta impunitate horrek netortzen badia, ba, ezin ezin egula aurrein, baina beno, behintzat, e, ozen esaten jarraitzuko dugula, ba, komo kerta erak, ba, meso ez, e, sobran usteko, daudela. sobran daudela eta pakien usteko, hemen e, gu e, beste helburu batukin engabiltzela eta, meso ez, pakien usteko. Ba, Uxue Perez, eskerrik asko, gaur gurekin Ezkerkaskozuei, eta no bezintzatik. Eh, Kontu alaiagoekin izatent zaigun urrengoan. Seguru baien, eskarkasko bile irasko aio. Agur.